Horka arratsaldean arratxaldean. Arratxaldean. Bueno, hazi nio beto hasi duzu de Moraldia, esan dugu, seitik seigaraipen. Espero zenuten horri nindartxoaztea. Bueno, zuke zen bezala oso ondaz dugu de Moraldia, seitik seigaraipen. Baina, bueno, espero, espero, eta hori espero ganoen. Bai, aurten talde ta berria ez, baina taldeke gehiakia berria garen ez, eta potentzia deokalia bagenikin bagenuela dataite espero a ganar el mitad de moral leondo astaña bueno si si ponemos partido aquí espero baina betoagian bai emaitzaldetik bai aipatu zu ta jokaletik andibakigu mm. jokaletik ani ba <laughs> aipatu duzu, taldean aldaketa asko izan direla joan den urtearekiko baina ez da gaileri nebaritu ez ba irudi aldaketa horiek onerako izan direla Bai, e, aurreko urtean esantzaku ekipoa zarra godo, beteran zela eta horten gehien bat hori. E, beteran horiak guztiek taldea duzio indute eta sartu garen gehienak gaztea gara. Tait, taldearen adin media do goitat urtingu duan dago. Eta, bai, horrengo zehintzak, taldeak eta onerako izan da. Urteak zera matzan e, irungo gaztiakek lehenengo lurraldekoan? Aurten ikusten duzu beingoz llegora lortzeko aukera, ez hori hori den helburua. Bai, eh aseatik, hasieratik entrenatzeak sortzen hori ba, genuela Maian nahikoa eh nasion digar nasiona mailan egoteko eta hasieratik hori gure helburua hartengo or, or, Demoraldiako Maia zigotza da eta aldugunenian ba gure jokoalek eta gehien orotza. Momentuz, eh, nagusitasun osoa erakutsi duzue, eh? ia partida guztietan gainera. Uste duzu talderen bat gai zen gode irungo galditzeko? Ba, egirazuen guk gure urua, zait gure ligako talde guzti irazteko gai ikusten dugu, baina, em, zait egun batean partida gatera, mentalia, de, zait, lagatuta dago bateratea, eta gertatik egu ba, talde horregur iraztea, baina prinzipioz kariradea batik edo, Mme, neuz ez bestea guaño koskas goragolode, baina hori zelaian erakutso da, hitzek ez este zertako da dio. Bai kor oso ondo. Bueno, aurten, aurten hasita Bidasoaren filiala da Irungo Gaztiak, horrek ze seresenai du ze aldaketa izan dira aurten. Ba, aurrekordatekin konparatuz, ba eh aurrengo gure taldearen heldura hori me zigo gain da, denego taldea Taldeak pues, jokalarien bateo behar-balimau lezio aratzon batik do, e, gure taldeko atzaiak e, nesaten dio e, lehen gota aldeari horri no, godo norez, eta borto ban, eta bizi bizi, eta egit guztem gu batean bizi duguz, bak dugu ezin momentutan taldeko jokalarik onenak bi asoara eta gu hankan motzera itezkela, eta hor da, pues, aztero normalan egoten da Neerriosismo pixin bat, eh, zera asidanetak egu nortu kigoko diren gora eta nortu garaetko garen partia puntua hmm. Responsabilitatea puntu da, hori, ez da erakoakarrik ondo pasatzeko taldea, ez dira tal, talde profesional baten filiale izateak, pues, responsabilitatea eskatzen da. Zuek ikusten duzue lehenengo taldera jauzi hori emateko aukera, bezzuk eta zure taldekidek? Bai, bueno, haurten ben baina goiagotan, eh, zinakizuz susperregi koldo jauregi de berez, de asidako asma zen, irungo bat egotea, baina hori, biasan lesioak egon birenez eta. Ba, azkenean, horrein arteia demoraldi osoa lehenengo taldearekin pasa dute, eta taik, horrengoz nahi kutxura dute beraz bueno, argi dago, gutako guztiak ezin garela lehenengo talde, ez dugula maia nahikoa lehenengo taldean egoteko pues, gortuzkera batik, eukalera batik, baina ba, ba, jokade batuk horrengoz maia erakutsi dutenak. Azken finean, hirungo gazteak taldea irentxi egindu bidasoak, ze gainuntzeko e, ba, aurrek kadeten eta infantien e, juvenien taldeak ere irentxi ditu. Zukuzte duzu hori onuragarria dela eskualdeko eskualdia nintzat, nahi dut talde erreferente bakar bat horrela izatea. Nero ustez baiz, e, bihazua historikoki duen garrantziaz gain, e, bihazua aldeko hume, bihazua ikusten dute, talde potente, nolaitu esateko talde potente moduan, eta eta eusdez ondo dago hori irungo barren agirentzaren proiektu hau, zelola, e, kadete infantil juenilek kategorietan, talde batetik guzterea zenbontuak jokariak pasa egitezke lesioak egonez gero, eta rekurtan, eta eta jokagari eta eh, jokagari bakoitza bakarrik zentzen bere taldean, eta ezin zenbeste beste joan, zait, alde horretatik pozitibotza ikusten du hori irungo gien hau baina, bueno, gorte eiteke jena pentea zakelagian e, bihazan artzen ez da nahute agen ez zut boste talderik egu piko bueno, gorein arte jarrazo hori orten ez zut izan eta ikusiko horren burtea segunta zen bat unbe jero jarrazen euten eskola leian baina bai, principio, ez pozitio ze ona positiva bueno, tale, tale, no, zuera, narte, bide eta ente Bueno, talenengo taldea ipatu dugula nola ikusi duzu orain arte bide aso balen Eh, Nero ustez, espero baino beto... Baina sorte etxerran dira egintze... Partida asko batez ere etxean... Baina, eh, iz, baina, olik narka berdin duzena, azken segundan berdin duzioten... Eta, eh, egin e, e bat partia galdu ditu... Azken segundan azkeneko minutuak edo... Gaiti jo kapituelako, eta talde gaztegia guia Baina, eta ibe, lokorren ustez sorte etxerra izan du... Baina, bueno, oren falta zena... Jokariak eh, ahien lehizi batik Aherrazka aher, recuperatzen diren hartzeko eta Aher jarretun den Ego eh, eta beto jolaztun zaiz Aurreko haste guran kuenka den horka eh, Txetik tampo lortutako puntua Oso urrezko puntua Ibutun zaiz eh, Batoz ere partida nolagoan zen ikusita Eta taiz eh, Itxarro pentsu goteko Arrazea keman bizki gorengo zide asoak Vale, bami, esker gorka eta aurrengo arte Vale hor